«Що скажете?» – спитала її на порозі кухні, де бела керпата куховарка. «Я до пана посла». Куховарка блиснула на неї злими водянистими очима. «Ви, кубіто, на голову впали? То пан посол має вас у кухні приймати, чи може у салоні? Забирайтеся звідсіль. Від того є канцелярія», – назвала вулицю. Там будете говорити з паном-меценасом. Досить скоро знайшла Павлина потрібну вулицю, а на ній – канцелярію доктора Осадчука. У великій, майже порожній кімнаті сидів за столом якийсь молодий, хоч уже й лисий, довгов'язий чоловік і записував щось у вузьку, довгу книгу. Павлина якось не придивилась добре і розгнівалась до писаря, як до самого посла. Я прийшла, прошу пана посла. Я не посол. Ви в якій справі? Та коли ти не посол, то мені нічого говорити тобі про свою справу. Але хай там. Справа така, прошу пана, що мого чоловіка хочуть задурно пусто до тюрми всадити. Панок поморщив носа. Такий зовсім запустодурно. Говоріть правду, що там було? Нічого не було, прошу пана. Був тим редактором на ніби у волі покуття. А, так, почервоніла лиси на панкові. То у вас це називається запустодурно? Капітально. Ваш чоловік комуніст. Ви це знаєте. Його газета виступила проти уряду, проти церкви, проти священиків, проти умдо, проти таких, як пан посол. А ви тепер, як тривога, то й до Бога. Маєте ли це приходити до пана посла? Це крайня безличність з вашого боку. Капітально. А чому ви до іншого адвоката не звертаєтесь, а тільки до пана Осадчука? «Бо мені не треба адвоката. Мені треба пана посла, щоб заступився за мене». «Певно, певно, маєте рацію», – почав панок воляскувати пальцями павлині перед носом. «Бо адвокатові треба заплатити, а пан посол порадить вам задорно. «Але пан посол заступається за тих, хто їх підтримує, тобто хто за політику УНДО» а не риє проти них, як ваш чоловік і його газета. Ідіть до тих, що їм служив ваш чоловік. Вони теж мають своїх адвокатів. Павлина подумала собі, що я буду з тобою багато говорити, коли ти не посол, а пащакуєш за двох послів. Я собі зачекаю на справжнього посла, а ти або злося на мене, або взагалі не дивись в мій бік. Мені однаково. Ідіть, жінко, і не заважайте мені працювати. А я до вас не відзиваюсь. Мені треба з самим паном-послом говорити. А ви хочете, щоб я попросив за двері? Але зробити це йому не довелось, бо якраз до канцелярії увійшов сам Осадчук. Агі! Як же могла так помилитись і прийняти писаря за посла? Цей високий, довгов'язий, булькатий. А Осадчук низький, повний, широколиций, коротконосий. Знала ж його. Лише побачила і відразу пригадала його собі. Мав колись Йосиф справу до адвоката. Йшлося про спадок по матері. В якого молодий ще тоді Осадчук служив писарем? Пані Заваткова. Ади, по стількох роках і впізнав її. Відразу видно, що інтелігентний чоловік. А ваш чоловік, що, може, хворий? Пані Заваткова. Хворий? Хто таке сказав? Її чоловік, слава Богу, здоровий. Здоровий? А чого ж тоді він не зволив особисто потрудитись до мене, а післав жінку? Та я йому не казала йти. Бо по-перше, що нездужає, а по-друге, жінка завжди вміє краще витлумачити, ніж чоловік. Е, пані Завадкова, той як який? Не забувайте, що пан Завадка був відповідальним редактором. Це вам не з грицем справа. Прошу пана посла. Не знає вже, з якого боку захищати старого. Таким редактором могла б бути і я, бо підписатись то ще вмію. Е, е, смішно грозить їй пальцем осадчук. Я бачу, що старий Заватка має ліпшого адвоката від мене. Та адвоката, може, й має, але йому треба не адвоката, а посла. Маєте рацію, пані Заваткова бо адвокатові треба гроші заплатити, а посол зобов'язаний задарма обслуговувати своїх виборців. «Лишіть, лишіть!» вигукнув, коли побачив, що Павлина не на жарти відчиняє сумку. «Не треба, я пожартував». «Так-так, значить, ваш старий не захотів звертатись до ундівського посла?» «Певно, синок йому заборонив». Бо самого пана Завадку я знаю як порядного чоловіка. Павлина далі бреде у брехню. Мій Бронко навіть не мішається у ці справи. Ще ми, старі, дамо собі раду без шмаркача. Маєте рацію. З нього досить, що допоміг заредагувати резолюції. А він до редакції, прошу пана посла, Ніц, а ніц не мав, не зрозуміла натяку Павлина. Добре, а чого вам треба від мене? От тобі на. Мучив мене півгодини, а тепер ніби не знає, чого мені треба від нього. Та ми просили б, щоб пан посол заступились. Слухайте, жінко, то ж ви просите, а ваш чоловік вважає нижче своєї політичної честі звертатись до мене. То як пан Завадка аж так високо заноситься, то чому я маю собі ставити нижчу ціну? Як ви гадаєте, воно має так бути? Як йому потрібне моє втручання, то хай, прошу дуже, потрудиться сам, попросить мене гарненько, а я ще подумаю, пані Завадкова, а як же ж, ще подумаю, як мені повестися з батьком, синок якого писав резолюції проти мене і моєї партії. Що писав Бронко? Коли писав? Павлина нічого не знає. Як же тут боронити сина, коли не знаєш, що він стругнув? Коли стане випитувати, то ще чого доброго? Осадчук запитає її, а яка з неї мама – Якщо не знає, що робить син Ніби інші діти, ніби його рідні діти Так вже дуже розповідають, що вони замишляють робити Гай-гай, добре тобити того, в кого руки зв'язані Спробує вмовити старого, щоб сам вибрав до посла. Натура в нього угурна, як у синочка А в синочка, як у старого але все ж воно легше зламати суху гілку, аніж зелену. Застала Йосифа вдома. Лежав на напричі в кухні, втягнувшись, хай пречкажеться, гейби мерець. Під ноги підстелив газету, з чого відразу зміркувала павлина, що не мав сили роззути черевики. Лежав горілиць і дивився, як мухи шпацирують постелі. Коли дізнався, що ходила до Осадчука, Відразу махнув рукою. «Шкода було, жінко, твоїх ніг та часу. А ти як не знаєш, то не говори. А він якраз прийняв мене дуже добре. Пізнав мене, чуєш? А скільки-то років, га? Все буде добре. Лише треба, щоб ти сам прийшов до нього. Бо я то не вміла так витлумачити йому, як треба та треба. Ще гей би і образивсь. Що це каже, ви самі прийшли, а пан Завадка не знає дороги до мене? А то я тобі скажу, на такий виходить. Я ніби казала, що ти не здужаєш. А ти тепер інозбирайся і йди сам до нього. Я тобі кажу, що все буде добре. Сам? Того він і хоче, сам Тож бо і є не Слухайте мене, що я не хочу йти до нього Мусиш піти, Йосифе Тільки вмерти, жінко, мус Я вже бачу, що ти скоріше доведеш до того, що я помру Йосифе, ти чуєш, Йосифе? То такий посол, а не якийсь там писарчук Він поміг би тобі але сказав, мусиш сам піти до нього. Знаю, жінко, певно. Слухайте мене, він за пані брата і з комісаром, і з старостою. Я знаю, він міг би. Але мені не хочеться йти до нього, бо він задорого схотів би з мене. Які ті чоловіки нерозумні та нерозумні. Та чи на таке діло жалкувала б вона грошей? А для чого тулила вона ціле життя гріш до гроша, як не для чорної години? А що тепер нависла над їх домом, як не вона, ота чорна, щезла би? Дурна ти, бабу Павлину, хоч дотепер сам я готовий був повірити, що ти найрозумніша жінка в цілому нашому. Слухайте мене. Та чи Осадчукові моїх нещасних грошей потрібно? Йому хочеться, щоб я прийшов до нього, а він, щоби взяв мене трохи на гоцки. А я якраз цього не хочу, і все. То ти волієш кримінал? Ти мене, жінко, криміналом не страш, бо я не страшка син. Ти не дивись, що я той ревматизмом покручений, але за свою честь, як треба, гей, той казав, можу і криміналом відстояти. Мовчи, старий, мовчи, вже ти раз полакомивсь на гонори, і видиш, до чого тебе довело те лакімство. Я вже ти, жінко чув. Тепер іди собі до своєї роботи, а мені, слухай ти, дай спокій, бо в мене голова болить. Йосиф повертається спиною до кухні. І розмова скінчена. Може Павлина до вечора стерчати над тим і тарахкотіти йому над головою. Він не озветься ні півсловом. Вдасть смертвого, як о той жучок сонечко, коли торкнутися його хоч би соломинкою. На судову розправу вибрався Йосиф Завадка з твердим наміром відмовитись від останнього слова. Не збирався ані виголошувати політичної промови, ані просити ласки в суду. Навіщо йому здалось оте останнє слово? Адвокат скаже за нього, що треба буде. Порадили йому практичні в судових ділах люди взяти для оборони доктора Гука, бо він хоч і загонистий, зате має бути дуже чесною людиною. Побачимо. Коли суддя сказав йому встати і відповісти на вступні питання, як прізвище, коли народивсь і так далі, почував себе досить бадьоро. Трошки занепав старий заватка духом, коли почали читати йому акт звинувачення. Самому страшно стало, який з нього виворитовець та яку величезну моральну шкоду завдав він польській речі посполитиль. Слухайте мене, та такого збуя повісити мало. Прокурор просив для нього три руки, і завадка, слухайте ви мене, після того, як дізнався, хто такий був відповідальний редактор Волі Покуття, признав, що той мав рацію. Що ж, Йосифе, не вкрафти, не підпалив, не зробив каліки з людини, не впив не образив чоловіка по-п'яному, а вмирати і так незадовго тобі прийдеться, то яка тобі різниця, слухайте мене, чи вмирати на в'язничному, чи на своєму ліжку? Хіба від того, що Павлина голоситиме над тобою, буде тобі легше на той світ переправлятись? Вважай, аби не важче. І ще одне, старий, слухай, може, коли твоє прізвище затягнуть у в'язничні книги, то поліцейські гіцлі поплутають тебе з бронком і дадуть тут хлопцеві спокій. А тюрма в наш час, слухайте ви мене, то деякою мірою і гонор, коли хочете знати. Мало сидить у ній всяких докторів та магістрів та всяких інших професорів і взагалі порядних, невинних людей. Отак От кріпив себе Йосиф з усіх боків, і був би словочисті витримав, якби якась незрима сила не наказала йому оглянутись позад себе. Повернув голову. «Не дуже воно й можна крутити головою, коли сидиш на лаві підсудних». І зустрівся з таким благальним, таким перестрашеним поглядом павлини, що не зміг інакше. «Осуджуйте». «Смійтеся з нього! Обзивайте, як вам подобається! Перестаньте його поважати! Можете й руки йому не давати!» І він, Йосиф Завадка, зламався. Тут, як на те, спитав суддя, що підсудний просить в останньому слові. Замість з достойністю відмовились від нього, він, слухайте мене, промимрив. «Я прошу, високий суд», врахувати мій немічний вік і те, що досі не був осуджений, і що я не по свідомості, і звільнити мене. Отаке-то, Йосифе, не просив ти ні в кого нічого, хіба що води. Та й то ще дививсь, аби яка гарна молодиця чи дівка нагодилась. А на старість попросив ти милостані, та ще в кого? У свого ворога у ворога свого сина, у ворога свого народу. Це тобі, старий дурню, наука, абись ніколи не зарікався. Що ж, пани інколи, слухайте ви мене, люблять показати свою великодушність тому, хто їх чемно просить. По своїй великодушній милості замість трьох років тюрми дали тобі слабаку Рік умовно, з завішенням. А що скаже йому син, коли дізнається, як ганебно батько повів себе на суді? Може, і нічого не скаже, але що подумає? І матиме повну рацію, слухайте ви мене, з позиції своїх двадцяти п'яти. Невже ж двадцять п'ять уже? Може, коли б ми отак посідали собі під хатою, Закурили, я поклав би йому руку на плече. Ні, даремні тут слова. Молодому неможливо було б зрозуміти, що іноді заради порятунку старої, невродливої жінки мужчина може пожертвувати своїм принципом. А ти, Павлино, все розумієш і мовчиш. «Добре робиш, жінко». І я теж мовчатиму. Нелена хвороба стає цією граничною лінією, від якої по-новому почали числити події в родині Річинських. Це було до хвороби Нелі. Це сталося місяць після хвороби Нелі. І так далі. Важке захворювання, як твердила Неля, а пізніше за нею це стала повторювати і Олена, Скоїлось протягом однієї ночі, з вечора лягла Неля до ліжка цілком здоровою. Хіба що за вечерею, як тепер пригадує собі Олена, була трохи не в гуморі. А втім, для Нелі це було звичайним, а вже вранці не могла підняти голови з надподушки. Власне, це був незвичайний біль голови. Неля відразу попросила заслонити вікна, мовляв, світло разить її очі. «Химерить дитина», – подумала Олена, – бо якраз на ту пору випав безсонячний день. Проте не стала доводити хворій дочці нелогічність її вимоги, а запнула вікна фіранками згори до самого низу. «Добре так, донечко?» Неля очима подала знак, що добре. — Чого ще хочеш? — Скажи, мама зробить. Чого тобі треба? — Сорочка. Олені видалось, що Нелі важко вимовляти слова. — Яка сорочка, Нелюсю? — Сорочка заважає мені. Хтось обережно рипнув дверима. Неля показала рукою, щоб Олена нахилилась до неї. Попросила не стукати, бо їй від цього ще дужче голова болить. Котрась сестер пройшлась на вшпинках по кімнаті. Неля зараз же поскаржилась матері, що вічно хтось ступає. За кілька днів Неля взагалі перестала для себе будь-що вимагати. Запала в якесь сонне запаморочення. Проте, як міркувала Олена... Душа її надалі залишалась неспокійною, бо Неля щохвилини кидалась, робила якісь дивні рухи, наче б відбивалась від когось або пливла по воді. Згодом почала зриватися з ліжка. Хотіла бігти кудись. Куди? Навіщо? Не розуміла, коли її питали. Переконування не знаходили відгуку у нелині скаламученій свідомості. Треба було насильно класти її в ліжко та ще й притримати за руки, бо знову намагалась схоплюватись. При цьому температура була невисокою, найвища – 38,8. Навіть Олена при своїх скупих медичних відомостях знала – що така температура не може спричинити втрати свідомості. До того ж, у хворої почалися блювоти. Блювала Неля, як спостерегла Олена, без нудоти, без зв'язку з їжею, яку приймала, і здавалось без болю. Якою наївною показала себе Олена, коли тлумачила зятеві і лікареві, котрого привіз Суліман із Львова, що Нелюся нічого такого не їла і блювоти, слава Богу, не від шлунка. Коли Олені сказали, що в Нелі менінгід вона зумліла. Поблідла раптово. Пізніше Ольга говорила, що ця хвилина чомусь нагадала їй, збігаючи молоко на кухні. І Заки встиг підбігти до неї, Олена лежала вже на землі. Коли опритомніла, львівський лікар терпеливо пояснив їй, що існує декілька форм запалення мозку, а у дочки добродіки за всіма симптомами гострий лімфоцитарний менінгіт, який повинен би, повинен би, а не напевно, нотує собі в пам'яті Олена. Пройти без ускладнень і наслідків. Я перепрошую пана доктора, а може то помилка? Звідки у моєї дитини така паскудна недуга? У нас в родині, прошу мені вірити, ніхто ніколи не хворів менінгітом. Могло статись від запалення вуха. Не пам'ятаю, щоб вона скаржилась будь-коли на запалення вуха. Лягла звечора здорова, а вранці вже не могла підняти голови з подушки. Так задобіла їй шия, ніби, не дай Боже, паралізувало її. Правильно, наступила рігідність м'язів по тилиці. Потім почала скаржитись, що заважає її сорочка на тілі. Що б це могло бути, пане докторе? Звичайна гіперестезія шкіри. «Як пан доктор кажуть?» «Кажу, що при цьому захворюванні буває така ознака». «То пан доктор зовсім певні, що в нелі пройде вона безслідно?» Посміхнувсь співчутливо. «На жаль, пані Добродійко, в медицині ще так мало зовсім певного. Будемо сподіватись кращого». Особливо важко, що хвороба протікає нормально, поки що без ускладнень. Передбачення лікарів справедливе. Неля пролежала в ліжку рівно два тижні. Тим часом відбувся процес Маркіяна Івашкова. Судили його не в нашому, а у Станіславі. З цього приводу кружляли різні версії, але жодна з них не здавалась Олені, Досить правдоподібною. Десь Мариня принесла в хату відомість, що процес перенесено до Станіслава тому, що нібито у нашому готувався напад на підсудного. Побратими збирались відбити його у поліцаїв. Сам процес тривав не бувало коротко всього три дні. Доктор Гук був обурений недбалістю цієї судової процедури. На його думку, трьох днів було замало, щоб прочитати, бодай, акт обвинувачення. Вирок у справі Івашкова ні для кого не був несподіванкою. Кара смерті з заміною на довічне ув'язнення. Олена, яка весь час тремтіла занелені нерви, боялася, що газети з одного і другого табору Тобто націоналістичні і проурядові будуть розписувати процес на цілі сторінки. Воліла, щоб лише мимохідь згадала про засуд. Отець Сидір пояснив Олені, що при теперішній політичній ситуації, тобто перед обличчям спільної небезпеки, не час роздувати взаємні нападки. Тимто одна і друга сторони Обмежились з короткою інформацією про вирок. Крім того, по секрету кажучи, у ці справи втрутились і церковні власті. Прошу взяти до уваги, що детальні співзвучливою тенденцією описи героїчних вчинків підсудних, тобто нападів на поштові карети та банки виготовлень пекельних машин, мали рішуче негативний вплив на підростаючу молодь. Зрештою, дорога кузино, преса переситилась вже описами політичних процесів, а редактор чи то пак видавці газет мусять рахуватись з уподобанням своїх передплатників чи взагалі читачів. Як то кажуть, дивись, з чого хліб їсти. Сьогоднішня публіка, прошупанства, а воліє пробач Гелю трагедії на ґрунті сексуальнім, а не політичним. Зрештою, волєнті, нотвід і нюрія, тобто бажаючим не діється кривда. Знають, на що йдуть. Хай відпокутують своє. Олена мала тепер лише один клопіт. Подбати, щоб не Люся в якнайлагіднішій формі якомога пізніше дізналась про засуд Маркіяна Івашкова. У час нещастя в домі Мариня визначила кожному його функцію. Ліки довірила Безбородькові. Інформування родичів і знайомих про стан здоров'я Нелі передала малій господинці. Зоню не допускала до хворої. Олені залишила молитви, сльози та бідкання. Сама облюбувала роль ходити коло Нелюськи, аби вона виглядала як ангелятко. Коли Неля так одужала, що могла сидіти на ліжку підперта подушками, Мариня стала одягати її, наче на показ. Насамперед повитягала з куфрів стару, ще з олениного приданого постільну білизну. А з модним вже ручним мереживом та гаптами – Нарядила нею ліжко. В кімнаті відразу війнуло перед воєнною атмосферою. Потім саму Нелю стали одягати у старосвітські нічні сорочки з рюшами та бантиками. Ще й поверх того у матіне. Так що з розпущеним по подушці волоссям випадало тепер їй цілими жмутами. Змарніла, щупла Неля виглядала, як велика лялька прабабуні. Суліман був тепер щоденним гостем Річинських. Мариня домоглась, щоб з'являвся викупаним, виголеним щодня у свіжій сорочці. На все погоджувався. Не міг лише перемогти себе, щоб стримувати сльози перед Нелею.